Правило 5. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо вас. Як утримати бігового коня? На початку 2004 року це було нагальним питанням для мене. Якби я не навчився робити це краще, то провалив би своє завдання. Або, що ще гірше, завдав би ушкоджень якомусь коню чи людині. Дозвольте пояснити. Втримувати коня потрібно для того, щоб він не поніс. Коли ви стоїте у стременах на п'яти центнерах напружених породистих м'язів, від вас мало що залежить. Це справді схоже на їзду, стоячи на мотоциклі. Як свого часу мені казали друзі, і цей мотоцикл самовільно пришвидшується на трасі та обминає перешкоди. Попереду завжди є інші коні поки ви намагаєтеся правити ним за допомогою віжок, прикріплених до керма, і спиняти його вигуком. Фрур! Це вкрай неприємно і дуже небезпечно для коня, для інших вершників та їхніх коней, а також для вас, жокея. Вас не захистять положення в законодавстві. Ви не зупините цей біг клавішами Ctrl-Alt-Delete. Не можна чекати, поки вас хтось врятує. Це не відеогра. Немайстерно знята сцена у фільмі, від якої глядач очікує щасливої розв'язки. Ви втрачаєте контроль над конем на швидкості майже 65 км на годину о сьомій ранку під проливним дощем. Усе дуже реально. Невдовзі після знайомства з подружжям Бослі Джі представила мене їхньому сусіду Чарлі Морлоку який теж люб'язно погодився допомогти. Щодня я виводив на тренування дві групи бігових коней для Бослі або для Чарлі. Або ж розраховував час так, щоб перевести першу групу з одного двору в інший і повернутися з другою групою. Спочатку команда Чарлі була не в захваті від нового жокея. І не безпідставно. Я вносив зайве пожвавлення в їхню роботу. Крім того, я не приховував свого наміру взяти участь у перегонах. І їм, мабуть, здавався надто самовпевненим цей лондонець, який не вміє їздити верхи. Цілком справедливо. Під час одного з моїх перших ранків у дворі Чарлі мені сказали пустити коня кентером у кінці табуна і залишатися там. Ми навчали коней галопу на пагорбі Бловінгстоун у Кінгстон-Лісл, на доріжці, що вигинається під кутом майже 90 градусів на третині шляху. Коні завжди намагаються пришвидшити підйом цією ділянкою, і цей день не був винятком. Наближаючись до вигину, мій кінь опустив голову і рвонув вперед. Я його не тримав, і ми вчали повз інших коней, поки не наблизилися до першого, на якому їхав Леон, магічні руки. Якби я не втримав коня за Леоном, ніщо не отримало б мене від довгого шаленого галопу беркширським замістям. Проблема полягала в тому, що Леон дуже талановитий, майже 70-річний наїзник, сидів на одному з найважчих коней у табуні. Коли я намагався зупинити свого коня за його конем, здавалося, що вони зараз вдаряться копитами і скинуть нас на землю. Це була б дуже небезпечна ситуація, в якій міг би запросто загинути кінь або вершник. Я не захотів ризикувати, тому здався і вивів коня наперед. Коли він побачив перед собою відкриту ділянку, то вперед, що було сили. Кінь Леона робив усе можливе, щоб вирватися і наздогнати нас, але маестро тримав його в розміреному кентері. Мій кінь вирішив зупинитися на вершині пагорба. Вочевидь, мені потрібно було багато чого навчитися. Назад ми поверталися пішки, розпрягши коней. Того дня в мене було два виїзди, і в перерві між ними запланований сніданок, на який я не дуже хотів іти після ранкового галопу. Я зайшов на кухню «Рейс Ярд Котеджіс» і, оскільки не був знайомий із Леоном, простягнув йому руку і представився. Він потис її та промовив. «Здається, ми вже зустрічалися сьогодні вранці». Згодом ми з Леоном стали добрими друзями і він мені дуже допоміг, але початок був не дуже вдалий. Невдовзі наречений Джі тепер уже чоловік – Марк Бредберн. Запросив мене в маєток Генрі Делі в Ландлоу, де він працював жокеєм. Коли ми наближалися до галопу, Марк сказав мені триматися на відстані восьми корпусів від нього і ні на крок ближче. Позаду мене було лише кілька вершників, а вервичка з приблизно п'ятнадцяти коней зникала в тумані попереду. Краєвид приголомшував. Коли ми почали підніматися пагорбом, настрій у мене був чудовий. Я їхав за вісім корпусів від Марка і вже починав розслаблятися та насолоджуватися виїздом, аж раптом почув вигук. «Обережно!» У такий спосіб вершник, якого поніс кінь, попереджає, що зараз він збурить вашого коня. Моя кобила кулею помчала вперед. Я зрівнявся з Марком і запитав його, що мені робити? Але перш ніж він встиг відповісти, нас огорнув туман. Ми пробиралися повз вервечку, коли я розглядів у серпанку жахливе видовище. Сім чи вісім найкращих бігових коней містера Делі вибігають один поперед одного в галопі. А потім я побачив дещо гірше. Самого Генрі Делі. Взутого в гумові чоботи із картозом на голові, який стояв біля своєї машини і спостерігав за всім цим із широко розплющеними очима та роззявленим ротом. Ми не зупинялися. Що буде далі? Я вирішив вжити заходів і вивести кобилу з галопу. Ми поїхали на поле, оповити туманом. Зазвичай галопи закінчуються на вершині пагорба, і у випадку з містером Делі було так само. А якщо їхати в протилежному напрямку, ви спускаєтеся з пагорба. Це означає, що ви пришвидшуєтесь. Тепер ми спускались на повній швидкості – вниз. Лише стукіт копит і дихання кобили в тихому, туманному, шропширському ранку. Аж ось до нас приєдналася ще одна дійова особа. Живопліт, що наближався на великій швидкості. Настільки високий, що кобила навряд чи його перестрибнула б, навіть якби я вмів долати перешкоди на коні. Я вирішив зістрибнути з кобили. Сів на сідло, витягнувши ноги зі стремен, гойднувся і стріском гепнувся на землю. Коли я поглянув угору, Кобила спокійно йшла під тюбцем із поля через відкриті ворота, махаючи вудилами і подзенькуючи стременами. Я з полегшенням виявив, що можу встати. Я був увесь у багнюці, за винятком очей, прикритих захисними окулярами. А так все було гаразд. Я повернувся на кінний двір через 10 хвилин. За той час кобилу помили і завели у стайню. Я вирішив помиритися з містером Делі. Спочатку не було схоже, що він готовий викурити зі мною люльку миру. Зрештою він відтанув. Дякую, містере Делі. Пробач, Марку. Досить. Час повернутися до правила п'ять. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо вас. Наступного дня я не хотів сідати на коня. Я не почувався в безпеці. Річ була не в тому, що якщо ти не повернешся в сідло після падіння, твій страх лише посилюватиметься. Я не хотів травмувати якусь людину або тварину. Тому я відмовлявся це робити. Я не знав, як утримати коня, і мені всі казали, що це чуття. У мене не було ніякого чуття, і я не мав достатнього часу для того, щоб його розвинути. Я зателефонував Джі і пояснив їй проблему. Того вечора ми з Джі і Марком склали план. Ми вирішили позичити бігового коня, який того дня не був на тренуваннях. Ми пустимо його галопом після того, як решта коней повернуться в стайні. І я зупиню його. А потім ще раз і ще, поки не навчуся щоразу це робити. Марк прийшов на тренування, а разом із ним Джи і Чарлі, який позичив нам коня. Чарлі стояв внизу і допомагав мені рушати повільно, не втягуючись у битву з конем. Джи давала поради щодо моєї посадки на середині шляху, а Марк щоразу переходив і вказував місце для зупинки. Ми збиралися зупинятися не на вершині пагорба, як на це очікував кінь а саме там, де стояв Марк. Утримувати коня мене вчили Чарлі, колишній жокей і талановитий тренер, Джи, колишня чемпіонка кінних перегонів, а також Марк, жокей-стиплер найвищого класу, який щойно здобув срібло на Гранд Нешенал. І як так сталося? Правило 5. Люди чудові. Після 30-хвилинного інтенсивного тренування мої навички значно покращилися. Вони не були відмінними, але я кардинально змінив свій підхід, і моя техніка вдосконалилась. Крім того, до мене частково повернулася віра у власні сили. Ми знову рухалися вперед, і наступного дня я планував знову сісти на коня. Правило 5 знову довело свою ефективність. Правило 5. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо вас. Той, хто може вам найбільше допомогти втілити ваш задум у життя, чекає на ваш дзвінок. Ага, тепер ви думаєте. Можливо, вони чекають на твій дзвінок, Джиме. Зрештою, ти написав книжку і в тебе є веб-сайт. Але навряд чи на мій дзвінок. Це найпоширеніша реакція на правило 5. Хіба ж не чудово? Інструкція з правила 2 вступає в дію і надає ідеальний, ґрунтовний аргумент, щоб уникнути страху і дискомфорту від трохи лячного кроку – телефонного дзвінка. Але як це позначається на вашій історії? Коли ми почнемо аналізувати це правило, можливо, ви перестанете вірити мені. Наші довірливі стосунки трохи похитнуться. Мабуть, вони вже похитнулися після першого твердження цього розділу. Я спробую повернути вашу довіру, а тоді нарешті поставлю вам контрольне запитання. Сподіваюся, на той час ви повернетеся до мене, ваші сумніви розвіються і наше порозуміння відновиться. І якщо мені це вдасться, і ви вирішите застосувати це правило, щоби приборкати вашого тигра і написати наступний розділ вашої історії, на вас чекатиме неймовірний результат. Тож почнімо! Проблема з проханнями про допомогу У нашій культурі існує велика проблема з проханнями про допомогу. Багатьох із нас переконали в школі, що вони є ознакою слабкості. Багато хто з нас переносить ці уявлення і пов'язані з ними страхи на робоче місце. Ми думаємо, що прохання про допомогу свідчитиме про нашу некомпетентність і недосконалість. Проте недосконалість не є завадою для успіху. І вона не повинна заважати нам просити про допомогу. Ми марнуємо дорогоцінний час, коли намагаємося стати ідеальними, перш ніж звернутися по підтримку. Крім того, оскільки досконалість недосяжна, ми більш схильні здаватися. Недосконалість – не завада. Завадою є прагнення досконалості. До того ж, намагання бути або здаватися досконалим заважає взаємозалежності. Гладенькій поверхні важко зачепитися за іншу поверхню. З ідеальними людьми важко взаємодіяти, бо вони нереальні. Вони ховаються від нас. Правило 5 погано працює з нещирими людьми. Саме тому воно є п'ятим. Правило 1.3 або правила принциповості повинні передувати йому. Після цього потрібно зрозуміти особливості свого процесу мислення. Правило 4. Це правило лідерства. Залежність. Ми починаємо своє життя залежними від інших. Ми не можемо вижити без людини, готової нас годувати, вдягати і мати справу з продуктами нашої життєдіяльності. Коли я достатньо підріс, щоб давати раду останньому, але все ще залежав від батьків у плані їжі та одягу, я не міг дочекатися наступного етапу – незалежності. Коли вже я житиму самостійно? Незалежність. Як це захопливо? Ти можеш приходити додому, коли забажаєш, у дім, який належить тобі. Можливо, там на тебе чекає інша людина, яка чомусь вподобала саме тебе. Коли я був молодим адвокатом, слово «незалежність» було дуже важливим для мене і для моїх колег. Ми квапилися довести, що нам не потрібен нагляд інших адвокатів. До 25 років я нарешті досяг певного рівня незалежності в роботі і поза нею. Я почувався вільним. Але вільним не був. І я знайшов в собі нову в'язницю. В'язницю, оточену тиграми. В'язницю під назвою «Я». Свободу амбіцій, обмежених лише моєю уявою. Свободу дій, обмежених лише моїм рівнем хоробрості. Темп роботи, обмежений лише моїми вміннями. Озираючись назад, можу сказати, що незалежність має свої межі. Я навіть не здогадувався, що цей шлях росту має ще один рівень. Я не задумувався про надзвичайний драйв, відповідальність, радість і жах, який ми відчуваємо, коли об'єднуємо зусилля з іншими. Безперечно, у цій сфері я розвинувся пізно. Я усвідомив це, коли здійснював регулярні поїздки в офіс «Джі», розміщений у домі ей Маккоя, щоб розповісти їй про перебіг тренувань. Ми спілкувалися, вона пила дієтичну колу і їла мої улюблені цукерки – мінстрелс. Я пив воду і їв тістечко – джафа кейкс. Ми говорили про мої успіхи в галопі. Коли я вже збирався вирушати в Лондон на зустріч, Джі з подивом відзначила, що мене ніколи не лякають її прохання і ті ситуації, в яких я опиняюся через наш швидкий темп роботи. Я пам'ятаю, як почав зважувати чи дати ухильну відповідь, як мені того хотілося, чи все ж сказати правду. Я сказав правду. Мені часто буває страшно. Що? «Ти маєш казати мені, коли боїшся. Я мушу знати!» Вона мало не розсердилася. «Я ніколи не бачив її такою. Я був приголомшений!» «Чому?» – запитав я, шкодуючи про свою відповідь. «Як я можу тобі допомогти, якщо не знаю, в чому потрібна допомога?» Саме тоді я почав усвідомлювати, що Джі працює на іншому рівні, ніж я. Раніше я думав, що вона вправніша у своїй справі і передає мені свої навички. Тепер я зрозумів, що це далеко не все, і що вона знає те, що я для себе ще не відкрив. Вона сказала мені, що якщо я не буду достатньо відвертим, щоб говорити про свої слабкості, вона не зможе працювати зі мною максимально швидко. Моя гордість шкодила проекту. Але я ні з ким не говорив про свої тривоги і страхи. Холодний піт, тощо. Звісно ж, вона відмовиться від мене, якщо дізнається, наскільки я жалюгідний. Це була риса, якою я так пишався. Незалежність. Я приховував свої карти. Мені потрібно було зрозуміти наступний етап – взаємозалежність. Я мусив показати Джі свої карти не лише тузи, а й двійки й трійки. Мені потрібно було приборкати багато тигрів у цій сфері. Але я працював над цим, а Джі допомагала мені впоратися з тим, що мене непокоїло. І вона від мене ніколи не відмовлялася. Взаємозалежність для того, щоб здобути право на застосування правила 5, насамперед потрібно усвідомити цінність взаємозалежності і бути готовим досягти її. Частково це пов'язано із силою команд і командної роботи. Але не тільки. Як наблизити цю команду і себе до взаємозалежності? стаючи вразливими, недосконалими або ж будуючи і розвиваючи чудову команду, в якій усвідомлюють і цінують переваги кожного з її учасників, а слабкості приймають і компенсують. Чи можемо ми щиро просити інших про допомогу і підтримку, якщо діємо поза командою? Посібник із правила 5 для початківців. Правило 5. Інструменти для приборкання тигрів знаходяться навколо вас. Хоч що ви хотіли вписати в наступний розділ вашої історії, інструменти для цього знаходяться навколо вас. Чому б вам не перелічити їх? Я й гадки, не маю чим вони є для вас. Можливо, це бренд, написаний на вашій візитці. Чи замислювалися ви про те, яку силу він має, вам дає? Можливо, це ваші колеги по роботі, досвід, який вас оточує і яким ви боїтеся скористатися, бо тигр заважає вам проявити вразливість. Можливо, це друг вашого друга, з яким ви ще не знайомі. Можливо, для вас цим інструментом є ваша креативність, винахідливість, комунікабельність, Освіта, ваша мама, ваша сьогоднішня зустріч, яку урізноманітнете. Хоч що ви хотіли вписати до наступного розділу, інструменти для приборкання цього тигра і досягнення мети знаходяться навколо вас. Можливо, ви зараз читаєте про цей інструмент. Я не знаю. Але я вас запевняю, що ви знаєте. Подумайте. Читаючи цю книжку, ви думали про те, чого ви не зробили, про можливості, яких уже немає, і яких вас позбавив тигр. Але інструменти, які могли вам допомогти, існували завжди. Не повторюйте цієї помилки. Читаючи цю книжку, ви також думали про те, що вам слід почати робити, про те, що ви напишете в наступному розділі вашої історії. Читаючи цю книжку, ви вирішили здійснити певні кроки, і тигр уже зупинив вас на цьому шляху, чи не так? Не дозволяйте тигрові вкрасти ще одне речення з вашої історії. Застосуйте правило 5, аби написати наступний розділ вашої історії. Поговоримо про людей як про інструмент. Подумайте про людину, від якої вам потрібна допомога – найнеймовірнішу, найвпливовішу, найнедоступнішу людину, яка могла б допомогти вам досягти мети або принаймні почати її досягати. Так, ми повертаємося до твердження, з якого почали правило 5. Людина, яка може вам найбільше допомогти в досягненні мети, зараз чекає на ваш дзвінок зателефонуйте їй. Якщо вона відмовиться, зателефонуйте наступній людині у вашому списку. Той, хто може вам найбільше допомогти, чекає. Я обіцяв вам, що в цьому розділі ми посперечаємося. Я кину вам виклик і втрачу вас. Зараз саме цей етап. Якщо ви не сприймаєте це як виклик, напевно, ви вже на телефоні. Якщо ви сумніваєтесь – Задумайтеся на мить, перш ніж пропустити цей розділ. Люди, найдивовижніший інструмент для досягнення мети. Ви навіть не уявляєте, наскільки вони неймовірні. Погляньте на рішучий вчинок, із якого я почав підготовку до перегонів. Майкл чекав на мій дзвінок. Джі чекала на мій дзвінок. Звичайно, вони не знали про це. Вони не здогадувалися про моє існування так само, як і я про їхня. Але справа не в цьому. Хоча тигр твердитиме вам протилежне. Через шість днів після того, як Джі Армітадж почула моє ім'я, вона дала мені урок верхової їзди. Погляньте на це під протилежним кутом. Якби хтось зателефонував вам і сказав, що ви та людина, яка може йому найбільше допомогти, що у вас є досвід і мудрість, які стануть йому у пригоді, і що він готовий їхати через усю країну, щоб проконсультуватися з вами у зручний для вас час, чи сказали б ви йому іти геть? Що тоді зупиняє вас від дзвінка? Тигр? Ви не можете знати е, номер цієї людини. Шукайте наполегливіше. Кажуть, що вас розділяє лише шість рукостискань. Перегляньте ваш список контактів, ваші соціальні мережі, веб-сайт. Використовуйте ваші уяву і креативність, щоб зв'язатися з нею. Я переконав вас, чи ви досі сумніваєтесь? Побудьте зі мною ще трохи. Ми маємо дійти до контрольного запитання. Право на застосування правила 5 це дуже потужне правило. Воно знаходиться в центрі десяти правил, тому що є визначальним кроком на вашому шляху. Така сила і такий імпульс не бувають безкоштовними. Для того, щоб заслужити право на застосування правила 5, потрібно бути відповідальними і дотримуватися певних обов'язків. Обов'язок перший. Уникайте ікс-факторного мислення. Ви маєте діяти принципово. Рухатися до самостійності – правило 1,3, і контролювати себе у складних ситуаціях – правило 4, щоб успішно використовувати правило 5. Єдиний виняток, якщо ви не можете сформулювати свої принципи і потребуєте допомоги з правилами 1 і 3. Дозвольте проілюструвати це історією, яка сталася в березні 2008 року. На презентації після гала-вечері в Літці працівниця британської урядової організації різко розкритикувала це правило. «Чекайте, но!» – вигукнула вона. «Ви хочете сказати, що якщо я зателефоную лорду Ендрю Ллойд Веберу і попрошу його додати мені роль у його мюзиклі, він погодиться?» «Вона ще так, триса-аматорка», – додав її сусід. «Не знаю», – квапливо відповів я. Але я думаю, що якщо ви зателефонуєте в його офіс і вічливо розповісте йому про ті зусилля, яких ви докладаєте, щоб виступати в музичному театрі, якщо ви запевните його, що готові й далі важко працювати, а потім попросите приділити вам 5 хвилин на консультацію, імовірно, він погодиться. Слухачка не прийняла цей виклик. Мабуть, вона не була готова робити бодай щось. На мою думку, вона хотіла публічно засудити правило 5, тому що воно може спрацювати, а тоді їй довелося б визнати, що вона ніколи не зустрінеться зі своїм тигром і не зателефонує. Не працюватиме над правилами принциповості 1 і 3. Час дослідити проблему X-фактора. Правило 5 належить до правил лідерства. Ці правила дають змогу керувати своєю історією і писати її за допомогою інших. Вони спираються на правила принциповості, на рішучість у діях, на готовність щодня переглядати інструкцію, всі ті набуті уявлення, які нас обмежують. На сміливість складати план і неухильно працювати над виконанням власних графіків. Люди, які гадають, що правило 5 може працювати без правила 1-4, страждають від проблеми ікс-фактора. Вони вірять у те, що результат можливий без зусиль, а лише завдяки удачі та форі. Цю віру підтримує наша культура швидкої слави та грошей, а також заяви гуру і саморозвитку щодо того, що їхня книжка забезпечить нам успіх, щастя, втрату маси тіла. Цікаво, що миттєва популярність, яку приносить перемога в шоу «Ікс-фактор», зазвичай є результатом тривалих і важких, але малопомітних занять із вокалу. Правило 5 стверджує – ідіть на X-Factor, якщо хочете виступати на сцені. Використовуйте будь-який доступний і етичний маршрут для досягнення своєї мети але відмовтеся від участі в x факторі якщо ви не доклали належних зусиль. Безперечно, застосовуйте інструмент правило 5, але не заміняйте ним працю, якщо не хочете, щоб вас висміяли глядачі у Prime Time. Обов'язок другий. Підтримуйте інших. Було б несправедливо – Очікувати підтримки від інших, якщо у вас не вистачає часу підтримати їх. Звичайно, ніхто не веде облік наданої допомоги. І не питайте мене, як тут працюють закони Всесвіту. Але вони зазвичай працюють. Рухаючись до взаємозалежності, ви відкриєте себе проханням людей, які потребують ваших мудрості і досвіду. Будьте послужливими! Насолоджуйтесь цією можливістю і радійте їй. Обов'язок третій. Слідкуйте за своїми словами. Часто доводиться чути, як люди критикують інших. Набагато рідше вони щиро і сміливо з'ясовують свої непорозуміння з конкретною особою. Навіть на найвищому рівні корпорацій стало нормою формування фракцій, об'єднаних проти людини, яка навіть не здогадується, чим вона це заслужила. Такі дисфункціональність і нещирість послаблюють дію правила 5 на індивідуальному рівні, а їх вплив на роботу команди чи всієї організації важко переоцінити. Всі ми, люди, і всі ми іноді різко висловлюємося про когось. Дам вам одну пораду. Як не збитися зі шляху і сповна скористатися правилом 5? Коли ви говорите про іншу особу, уявіть собі, що вона вас слухає. Чи впевнені ви, що ваші слова були б їй приємні? Цей простий тест дає змогу пересвідчитися, що ви дотримуєтеся принципів і є щирими із собою, а не намагаєтеся вивищитися завдяки комусь. Багато хто з нас недооцінює свої сили. Безперечно, ми недооцінюємо силу наших слів. Вона є надзвичайною. Мабуть, ви навіть не здогадуєтесь, який вплив на інших мають ваші слова – Використовуйте цю силу на добро, насолоджуйтеся нею. Вкладайте у свої слова енергію та думки. Ваші слова – це унікальний відбиток на світові, на ваших колегах, на вашій справі і ваших клієнтах. Якщо ми не пишаємося своїм відбитком, причиною зазвичай є тигр, який породжує і підживлює наші страхи і сумніви. Контрольне запитання Звичайно, ви вже знаєте це запитання і, напевно, сподівалися, що я його не поставлю. Чому ви досі не відклали цю книжку і не зателефонували єдиній людині у світі, яка може вам найбільше допомогти з наступним розділом вашої історії? Невже вас зупиняє тигер? Ваш хід Аспекти правила 5, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Той, хто може вам зараз найбільше допомогти в досягненні вашої мети, чекає на ваш дзвінок. У нашій культурі існує проблема з проханнями про допомогу. Коли ви востаннє про неї просили? Чи хотіли б ви, щоб вас хтось попросив про допомогу? Ми марнуємо час, коли намагаємося стати ідеальними. Скласти всі іспити або що. Перед тим, як почати діяти, чи навіть звернутися по допомогу. Будьте недосконалими, прийміть це і беріться за справу. Взаємозалежність більш корисна і цікава, ніж незалежність. Крім того, вона пропонує вищий рівень пригод і шансів на успіх. Потрібно заслужити право на застосування правила 5, дотримуючись певних обов'язків. Ось вони. Уникайте ікс-факторного мислення. Виконайте важку роботу над правилами 1-3 перед тим, як очікувати допомоги від інших. Підтримуйте інших. Слідкуйте за своїми словами. Приклад 5. Пітер Вінтерс. Я працював у галузі маркетингових фармацевтичних досліджень протягом 15 років. Останніми роками я дедалі частіше задумувався про проблему зміни клімату. Читав про це у вільний час і думав, як можна цьому запобігти. Замислювався про те, що можу зробити я, але не бачив комерційних можливостей у цій сфері. Презентацію Джима Ловлеса я відвідав торік у Мальті. У мене не було жодних очікувань перед виступом, але я чув, що його добре прийняла аудиторія на попередньому заході. І оскільки його мені порекомендували, вирішив усе ж послухати. Промова Джима здалася мені цікавою і мотивувальною. Він щоразу викликає таке відчуття, наче ви можете зробити будь-що. Я взяв додому буклет. Мене вразило в Джимові те, що він не побоявся сам прийняти виклик. Мені запам'яталися його слова про те, що ніхто не хоче в старості сидіти в будинку для літніх людей і думати про втрачені можливості. Це сильна думка. Я знову задумався про те, як можу боротися зі зміною клімату. Після виступу я поспілкувався з однією зі слухачок. Вона прийшла спеціально на виступ Джима і теж дуже мене підбадьорила. Я сказав їй: "У мене є ця ідея, і я мушу щось із нею зробити". Мене підштовхнули до дій промова Джима і розмова з цією жінкою. Відтак, у моєму особистому житті відбулися певні зміни. Моя дружина, Франко Канатка, і вона вирішила повернутися до Монреаля. Це стало приводом для того, щоб наважитися на стрибок, завершити кар'єру у фармацев... фармацевтиці та спробувати щось зробити зі зміною клімату. У мене з'явилася ідея заснувати дослідницьке агентство, яке здійснюватиме синдиковані дослідження ринку і зміни клімату, а потім продаватиме отримані дані. Викликом для мене став стрибок у невідома. Першим кроком був переїзд до Канади, оскільки це створило можливість для змін. Мені довелося покинути роботу, але я мав заощадження, а оскільки в Канаді ведення бізнесу дешевше, ніж у Великій Британії, умови для заснування компанії були сприятливими. Я почав детально вивчати проблеми зміни клімату. Я зібрав багато інформації і зрештою підготував документ на 50 сторінок із планом, щоб пояснити процес зміни клімату клієнтам. Я думаю, важливо визначати правильний напрямок і знати, куди ти рухаєшся. На мою думку, без плану можна втратити напрямок. Я почав розсилати свій документ і отримав чимало схвальних відгуків на нього. Багато людей зацікавилися ним і захотіли придбати дані. Три чи чотири людини, які прочитали цей документ, сказали, що хочуть працювати зі мною, і я зміг сформувати управлінську команду з чотирьох чи п'яти осіб. Джим дуже енергійний і відважний. Ці риси найбільше впадають в око. Вони змушують кидати виклик собі і запитувати себе «А ти відважний?». За своїм бізнес-планом я мав продати будинок у Великій Британії, що було ризиковано через стан ринку нерухомості. Проте воно було того варте, адже я зміг заснувати власний бізнес. Думаю, щодня робити те, що тебе лякає – хороший девіз. Іноді я так і роблю, іноді ні. Але мені здається, після того, як ти взяв на себе зобов'язання, потрібно його виконати, інакше ти матимеш несолідний вигляд. Ситуація, в яку ти потрапляєш, коли береш на себе зобов'язання, сама собою лякає. Робота впливає на моє особисте життя. Я одружений, маю двох маленьких дітей. Переїзд до Канади і пошук будинку потребували багато часу. Доводиться шукати баланс. Але якби я далі працював на велику компанію, то не мав би такої свободи. Я не стикався з перешкодами, які змусили б мене здатися. Але думаю, що потрібно бути готовим до потенційних проблем. Вчора людина, яка збиралася зробити щось важливе для агентства, усвідомила, що їй це не підходить. Це могло б стати проблемою. Але я підстрахувався. Під час планування бізнесу важко сказати, що з цього вийде, тому завжди добре мати запасний план. Загалом, проект поки що реалізується вдало, і я здобув відчутну підтримку від людей, які хотіли б долучитися до нашої команди.